На стінах висіли якісь ржаві сокири, старосвітські ікони, навіть людський череп був. Не знаю, навіщо він його там тримав. Але найперше впадало в вічі в тій хавірі – це табличка. Така, знаєте, металева емальована табличка, ще із сталінських часів. «Осторожно, враг підслуховує. було на ній написано. Стас нервово кусав губу. «Так он, чому дали нам це приміщення? А я, дурень, – подумав було». Він аж вилевся. Я весело закивав. Незлецьки вигадано, правда? Елементарний жучок. Дуже чутливий радіомікрофон, підсилювач, живлення від батарейки крона. Ловить у радіусі 15 метрів, передає на відстань до 200. А в сусідній кімнаті чергує хтось із маманівців. Вмикає і вимикає приймач. Замислено докінчив Стас. При потребі. Прослуховування звичайно, ж вибіркове. Ну, та можу вас запевнити. Вони чули все, що могло становити якийсь інтерес. Я видихнув струмінь диму і недбало докинув. Учорашню розмову в тім числі. І влаштували за вами справжнісіньке полювання», – вигукнув Стас. Лице його раптом витяглося. «Чекайте, ну, але ж ви вже вчора здогадувалися, що я з утіхою затягнувся» і, випустивши димове кільце, почав спостерігати, як воно тане під стелею. «Рибина клюнула!» – загорлав я, зненацька, і, знявши ноги зі столу, зірвався з крісла і забігав по кімнаті. «Рибина клюнула, розумієте? Убивця в мене в руках. Його викрито. Я можу закувати його в наручники, хоч і сьогодні». «Чоловіче добрий!» – вигукнув Стас. «Ви що? Знаєте, хтось завіщо вбив Лучицького?» Я невдоволено глипнув на нього. «Певно, що знаю. Любий пане, а про що я оце торочу вам уже биту годину?» «Га? От тільки річ у тому е я зробив застережливий жест. «Дайте, ну, цього жучка мені. У вас його все одно відберуть. Тож, ліпше давайте зробимо от так». Я поклав ту коробочку на підлогу, тоді зігнув ногу в коліні і, прицілившись, щосили вгатив по тому знаряддю каблуком. «У мене є ще один приятель», – сказав я, топчучись обома ногами по вуламках. Так того колись засадили по 62 й статті, то він розповідав одну дуже повчальну історію. От, каже, от сидів я разу в бурі, виходжу на зону, аж тут дають мені нового бушлата. То, чуєш, допроситися не можна було, а це як не з доброго дива. «На», – кажуть чоловіче, «а то ще змерзнеш». Але приходжу я в барак, а хлопці кажуть, чекай, чекай, та лап у підкладці. О, кажуть, дивись, і справді у ватин зашито таку малюсеньку деталь, як п'ять копійок, не більш. «Ти скажи», – вигукнув Стас, – «то ці жучки і в одязі можна ховати?» «Ні, я таке здурію, слово честі». «Спокуха», – сказав я. Тоді добув з кишені джинсів детектор і недбало кинув на стіл. «Спокуха, з цієї машинкою вам жодні жучки не страшні. Дарую за ударну роботу на пропагандистській ниві». «Ага, про ту деталь. Ну, зеки, звісно, її під каблук та хрясь аж за півгодини прибігають. Хлопці кажуть, "Віддайте «Хлопці, ви що, подуріли? Воно ж у нас по звіту проходить. Нам же начальство за це голову може скрутити». «Га, хлопці!» Стас недовірливо посміхнувся. «Ну, Маманов навряд чи прийде. Втім, це, напевне, і не його прилад». «А товариша Холоденка!» – закивав я. «Де ж пак? Щоб Холоденко та не доклав сюди своєї волохатої лапи». Чоловіче добрий, для мене ця справа вже така ясна, ну, як білий день. Інакше не скажеш. От тільки один фрагмент випадає. Я похопився. А до речі, ви цей фрагмент і мали реставрувати. Моє доручення виконано? А? Сядте, невдоволено скривився Стас. Видно було, що він трохи збентежений моєю знахідкою. Такий розумний, гострий, як бритва. А дав себе обвести круг пальця, справді. Отже ж людина, він згорнув руки на столі і надав своєму обличчю поважного виразу. Річ у тім, що сьогодні вранці надійшло трохи новин. Не знаю, що правда, добрих чи поганих новини, одрубав я, падаючи в крісло і знову задираючи ноги на стіл. Новини потім. Моє доручення. І, до речі, я грізно подивився на нього. Фотоапарат. Не доведи, Господи. Та цілий ваш мені апарат, цілий і не корчиті себе за різяку. Вам це не зовсім вдається, мушу сказати. А що ж до інформації,